«Шанси людини унаслідувати царство небесне значно перебільшені», – писала Майя у своєму блозі. «Варто хоч раз побачити весь жах становища, в яке ми поринаємо вже у трирічному віці. Реальний світ підмінений словами. Обман батьків розриває єдине «я є» на тіло, яке боїться, і психіку, яка сумнівається. Страждання шизофренічної свідомості заступають очевидність речей і змушують ставитись до тіла, як до м'ясного наросту, повного отрут, хвороб, й болю, хоронячий дійсність, дану у відчуттях, в могилки слів. «Це не я. Це не моє тіло. Це відбувається не зі мною. Це життя живу не я». Недільний ранок. Вона зійшла на перший поверх із килимком для йоги. На кухні горіло світло. За столом сидів Матвій. Біля стійки стояла Йоланта з келихом коньяку в руках. У кухні повис аромат кави і сигар. «Доброго ранку, Йоланто!» – привіталася Майя. «Матвію, ви вже порозумілися?» Матвій заріс щетиною. під очима набрякли мішки. Він утупився у неї крізь дим сигари. «Коньяку?» запропонувала Йоланта.